laugarren lan honetan Iñaki tena eta Julen arituko dira. Bukaera emanda 8 nagusian bertso bat osatu beharko duzue. Iñaki hasita. Iñaki, hau da zuretzako bukaera. Lore guztiak hasi batetik sortzen direla diote. Lore guztiak hasi batetik sortzen direla diote. memendo goxotasuna polita baita ospe eta ez dakit horizateko eduki bear den suerte esaten dute baina ez dakit hori egia den ote Lore guztiak hasi batetik sortzen direla diote. Julen ona hemen zuretzako bukaera. bide, batean, bide baten amaierak dakar beste baten hasiera. Bide bateen amaierak dakar, beste baten hasiera. Azken hilabete hauetan, aldatu da egoera. Uso zuria kabitik ka joan da, atera zaigu kalera. Bidea desberdina da orain, El burua da berbera, bide batena maierak dakar, beste batena ziera. Bide batena maierak dakar, beste batena ziera. Bosgarren lan honetan izarre eta Iñaki Binyaspe arituko dira puntu erantzunean